وائے رکے کم جنے سعیدہ وائے سبخشن باکتا ادنی چکا شدیس اس تصیل اللہ نوار ٹکے والے نوار جنوار پٹو کوئی کہو رہا رکا ماشمال لگتی سبخشنے پٹو کوئی کہوئی لیکن ناس گناہ ہونا سواب بری انسان نے سام کوئی رکے لگا اے دیب اللہ آیا تدریس و تسویر نا تخ... تخلیس و تخلیس و تخلیر سوئی تدریس نا, نا تکیسام عبارت لکسام کا تدریس و تسویر اگور دقو وقفی ہوئی موئی با اظہار د اعرابو کا تدریس و تسویر یا رخ آه. بسم الله الرحمن الرحيم ويتدريس التسويسه توي لمصنف رحم الله هذا النوع من التدريس دا نو او قسم د تدریس نه هو فی الحقیقه دا به حقیقت کی او نو عدم انواع تدریس الاسناد دا انواع د تدریس د اسناد نا تعریف د زید ده, ده او هو روایت الراوی دا روایت د راوي د ان شخ د خپل شخه استاز نه ثم اسقاو راین زف بیا غرزول دی د یراوي زف بین نهثقې په من د دو سقو کې لقی یا الاخر چدا سقر او دی یو بل سره ملا او شی وی وی و صورت ذالکا او شکل صورت د دی داله ایار ویار راوی حدیثن دا چې روایت کی او راوی دیو حدیثن شیخن ثقتنه دیو شیخ استاد ثقنه وذلك الثقه خودغه ثقه ير ويه عن ضعيفه اغه د هديس روايت ديو کمزوري نه کړي اده کمزوري نه برا عن ثقه سقتن د ثقه نه کړي ها ويكونا ثقتان ود ادوار ثقارا و ين قد لکیا عهدهما الاخر چی ملاو شوی دی یود دی دوارو نبلسرہ نو مدلس کئی فیعاتی المدلسو راشی مدلس اللذی آغا سمیل حدیث ہے چی داوری دلی حدیث منا سقت الاول دا آغا سقا ولنا فیسکت نو دے ساقید کی آغا کمزوری لرا اللذی آغا فی السند چیز سند کرے وَيَجْعَلُ الْإِسْنَادَ عَنْ شَيْخِهِ الثِّقَةُ او ګر زیدیده دا اسناد دا غا شیخ ددنه چې ثقه دی عن ثقته الثانی دا غا شیخ قد ابن بلافظن پداسه لفظ سرا محتمل چه احتمال لري فَيُصَوِّدُ الإِسْنَادُ كُلُّهُ نو برابر کی سند ټول د ثقاتونه ہے ضعیف دي په یو طریقه لرو او سند کې خون کې تاراله کړه هدي په لګوري دې درو ګوت له ګورې مثال فطر دي سلو رکې د د د نه اورې دله د د شیخ دی او دې شیخ دی ضعیف نه اورې دله او هغه د شق نه خود ادواره شق بي او بر سره ملاوي شي اوس که چره ده دا سانت زکرگیش وعیف پکی رای روایت نیز وعیف اوس پا دا سی طریقه ده وی مادده ناوری ده مزگی پکی ده لگه کوئی دا چې ده چه دا سی تلبیسه وشتبیر آوسته چه خلقوئی دا خطول سانت سی قره دی که خوزویف ده سر اشتره نا اپا دید ماهرین بالفن بلسکبوئیگیم نا کپوینه شیپه خبر اوبانه وهذا النوع دا نوع من التدليس د تدليس نا شرو انواع التدریس ناکار په اقسام د تدليس کې دا لان الثقه لول ذک ثقه اول قد لا يكون معروفا هغه معروف نه وي على السند اومومی دلرا اغا خبرداري دن کې پښانت کړه لیکدارنګ عبادت تسويته پس د برابر والي نه قدرواه او ان ثقته چې د روایت د شيق نه کړي بل نه نو فایح کیملهو بالسیها د فی سلو کی دلا پسحت سرا وفيه غرر شديد اپا دیکیو سخت دوک دا ایدہ سقه اول پا تدریس کی مشہور نو نددی سند دا برابرولنا اتلا مندن کی لدا خبر حاصل نشی اگوی دا بل سقن روایت کڑے اشحر من کان یفعلوہو و ډیر مشهور چيدا کارو نه کوي يفعلহুما يفعلহুما بقيه ابن الوليد راوي ده وي ابو مسهر رحمه الله بوي احاديث بقيه تا ليست نقيه منها على تقيه واذا بقيه حديث ګره صفه ستر نه دي نو خبردار دې نه ځان بچکا و نو ګور کله شي روايات کې بقیه بقيه ابن الوليد راشي نو ده دا کارو راکاي یو کس ما ناخارت دلیس کاي ځکه محدثين وایي چې حدیث د غو بده سند کې بقيه ابن الوليد دې ولید ابن مسلم دے جو ایم دے ولید ابن مسلم دے نو دے دا کارو نکی مثال دے دیسے ما رواہو ابن ابی حاتم فی العلل داد عللو پا ماہرینو او دے دی فن پا ماہرینو علماؤں کدے قال دے فرمائی سمیتو ابی وذكر الحديث الذي ذكرك حديثا رواه اسحاق بن راهويه شنوات كاسحك بن راهويه عن بقيه ده بقيهنا قال حدثني ابو وهب الاسدي ديومات حديث بيان كره ابو وهب الاسدي النافع عن, عن ابن عمر ذا امام نافع نافع ابن عمر حدیث سو حدیث سن. لا تحمدو اسلام المرعه وی تاسو تعریف مکوید مسلمانی دیو سڑی تحتا تعریفو عقدت رائیهی تردی چه تاسو داغد عقیدی رائیو پی جنی وی قالا بی هادال له امرن وې زموږ والد بوچ دي حدیث د فار او امر د قال مې يفهمه ډېر کم دی هغه صوب چې پدی پوي رواه هذا الحديث او بيد الله ابن عمر ثقه انس حق ابن ابي فروا ضعيف نه ا عبد ابن عمر دا حدیث نه خل کړه دا هغه ثقه ده دا هغه دا چاند نه کړه ای صاحب ابن ابي فروا نه ضعیف اغد نافی ناو نافی سقا دے ان ابن عمر سقا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابید اللہ ابن عمر کنید دا ابو وحب دے سینا او دے سدیون فکننہو بقیتو نبقید دا کنی زکر کا وانسبہو الابنی سد اے منصوب بنی سد تکو اے ویحدسنی ابو وحب الاسدیون لو ګور د نوم پازې کونیه رااړه کې لا یفتن لهو دید پارچ سو په نصیب ده تا اذا تا ترکه صاحب نبی فروا تر دي چکل تر کې ده صاحب نبی فروا او كن لا يهتدا لهو اډولار نشي مونږه سيقد سيکنه نقل کړې او هغه ځوی فراوی په پس کده سکو چاډو سو کیته خبر نکړ <تصفح> ددانا خار په تدریس کې دی ماهرین دفن پویږي او علما او ټول عمرونه د دې خدمت دफार صرف کړي او د پیغمبر علیه السلام احادیث چاړ کړي او ددا څخه خلک دا نقصانات یې امت تر را بار کړي دي دیو جن داد د ګران ترين علمونه نه ده څه نه ده د اسماور رجال او د دې پیجندل داد دا علمي حديث علوم ګند دي دا پاره کې ګران ترين او مشکل ترين علم ده بسکو